A Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Coordinadors i persones tenim més en comú en les darreres setmanes que en tot l'any. Els virus lentament van apropiant-se de les veus que Angelicals un dia cantaven a l'alegria i que avui, víctimes del fred del gener, no poden fer més que refugiar-se darrere d'una bufanda. I per si això fos poc, les bufandes, una per una, han decidit emancipar-se d'un armari que, mancat de portes pels efectes de la crisi, no han sabut retenir els talents que un dia van tenir sota els seus designis. Una tristor que s'encomana de la grisó d'un cel que no pot parar de plorar llàgrimes en l'espera que arribin dies millors i més assolellats.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 Aquesta és una setmana que té un nom propi, el de Barack Obama, que s'ha convertit en el primer home negre en presidir el país més poderós del món, un tema que tractarem en profunditat amb el nostre corresponsal als Estats Units. A casa nostra les coses no s'aturen, prova d'això n'és l'intent per obtenir més ajudes, com a Sant Cugat, que volen rebre la menció de la bandera europea i que els faria guanyar pes al continent, o el cas també de Rubí i Barberà, que han començat avui mateix una prova pilot per tractar de conciliar vida laboral i familiar als polígons industrials. A Terrassa, mentrestant, un grup d'estudiants de la UPCA ni un projecte per tal d'evitar les morts sobtades en nadons de menys d'un any. En Sergio Villaplana ens explica com funciona. Lo que hacemos es sensar la respiración del bebé mediante un sistema electrónico que hemos implementado y entonces si hubiera cualquier anomalía dentro de unos parámetros estándares clínicos que hay pues avisaría de esta manera tanto a los padres como eh, dentro del propio módulo emisor que está en la cuna también hay un zumbador para poder despertar el bebé a tiempo y evitarle de esta manera la muerte. I la setmana passada, ja us ho dèiem, vam fer un recopilatori de les 10 millors cançons al top 10 del 2008, les millors cançons que havien sonat per tot arreu i aquesta setmana us ho prometíem, i el que es diu, no? Lo prometido és deu de Norma Vidal, molt bona tarda. Hola Albert, què tal? Avui tractarem les 10 pitjors cançons del 2008, o el que és el mateix, els 10 bodrios que ens han fet colar per totes bandes i sobretot depenent de quines emisores escolteu, la sabréu sentit a totes hores. Norma Vidal, tenim 10 cançons, eh, no sé per quina vols començar, suposo que per la número 10, eh? Doncs sí, el que passa és que jo volia puntualitzar que aquestes són les 10 que m'ha escollit nosaltres. Sempre segur que hi ha algú que a alguna li agrada o algú que considera que hi ha un altre que és pitjor. Si voleu fer-nos-ho saber, doncs podeu posar-vos en contacte amb nosaltres perquè estarem encantats de conèixer nous temes d'aquesta categoria. Radio Metropol arroba Comencem amb el número 10. Doncs la número deu és aquesta que estem sentint, Beautiful Girl, una que haureu sentit moltes vegades i que a nosaltres doncs ens cansa força i per això l'hem triat. És una cançó de Sean Kingston i doncs és aquesta que eh, aquest any ha sigut, eh, entre cometes, tot un èxit. Número 9. Mar o nou, el darrer treball de la nostra gran amiga Britney Spears amb aquesta cançó que esteu sentint que no faré cap comentari Albert perquè es diu Womanizer i qui tingui opció de veure el videoclip per Youtube el Sergi Calle bueno, ha dit que en lloc de Womanizer s'hauria de dir Photoshop qui vegi el videoclip ja entendrà per què passem al número 8 I was like you now and I know el número 8 és per Ronan Keating, amb aquesta cançó que sentim, fa and Son, i nosaltres l'hem escollit no perquè canti malament. No perquè la cançó és bona. No és perquè la lletra no ens agradi, sinó perquè és una versió d'una cançó de Johnny Cash i estem una mica tristos perquè considerem que per fer aquesta versió podríem n haver ne ha fet cap. Passem al número 7. El número 7 és per una cançó que ens ha transmès en Sergi, també es diu El bordel de les sirenes, i és d'un grup que es... es... diu 84, també es van estrenyar molt al cap per treure un nom. Sí, eren 8 i bueno, no. En fi, que és aquesta cançó que ens ha transmès en Sergi, que es diu El bordel de les sirenes. Jo personalment no en tenia coneixement i preferia abans no, ten no tenir-ne, però ara que ja la conec, doncs l'he col·locat en aquesta posició. No m'he prises que llevo xancles. Número 6. Número 6, per una noia que a mi m'agrada particularment i la majoria de cançons que té són bones, però malauradament en aquest treball doncs, no va estar gaire acertada. Es tracta d'Alicia Keys i d'aquesta cançó que va fer per la darrera pel·lícula de James Bond aquesta pel·lícula de Quanto sol que hastes?. Quanto sol que haste, sí, sí <ríe> Doncs bé, aquesta cançó que canta amb Jack White i hem de dir que tot i que no ens agrada gaire, li admetem aquesta petita pausa a Alicia Keys, perquè, doncs, canta força bé Això és ho que hi ha Ara passem al número 5 Bueno, ho esteu sentint <ríe> Com us ho diria? <ríe> <ríe> és, com, és com si la... <ríe> un petit taladro a les noves orelles. És es que, es que no n'hi ha cap que diguis, aquesta m'agrada. No, la primera que va fer, deies, bueno, encara, però a mesura que va traient noves cançons, cada vegada són pitjors, és com si li l'agafessin i l'estiguessin apretant. Sí, número, número és Mica, i Love Today, número 4. My for you think. My for you think. Número 4, <laughs> una altra... Una <ríe> això és increïble, això de debò que no és una conya és una cançó que podeu trobar a l'últim disco estrella és Son Passions i la cançó es diu My Hair for Beauty, Norma, algunes paraules per definir això No, és, és això que és antigo, en fi Anem cap a la següent Número 3 Morena Mia Anem pujant posicions i atenció a aquest gran èxit per dir-ho d'alguna manera aquest darrer treball de Miguel Bosé que podrien haver-lo fet tranquil·lament amb Papito, Papito el mío i bé, en fi, cap comentari només di que per mi és insuportable eh, A veure, Bosé hi ha molta gent que li pot agradar però realment calia fer aquest treball Passem al número 2 Si no te que no estàs vivo Número dos, el tonto és el que escriu aquesta canció, perquè en fi, és una cançó repetitiva, és una cançó molt pesadeta i la veritat és que és bastant... no, no ens agrada, en fi. S'ha de dir que a l'Albert no li agrada especialment aquest grup, el canto del loco, doncs a banda d'agradar-li o no agradar-li, amb aquesta cançó menys li agrada encara, perquè que la, tant la lletra com la música com tot no és que hi ha passió ni gaire. I arribem al número un... Romantic style in the world, en la monarquia. Master, bomba, gangster, El flex en flexin negra fusión. linda del planeta entero. Numaru <tose> es això que esteu sentint de fons. Diguéssim que és un homenatge a totes aquestes cançons que des de fa anys ens estan ratllant, ens estan ametrallant, ens estan destrossant el cap les oïdes, ens estan perseguint pels carrers, per les cases... Vagis un vagis ho sents, és el reggaeton. Doncs sí, i d'entre totes aquestes fantàstiques cançons que van començar, doncs, com deia l'Albert fa uns anys, amb algunes que van ser doncs, molt conegudes, com la, la gasolina, no sé si ho recordareu, doncs, per exemple, aquell encara tenia un passi, sí, però ara ja hem arribat a un nivell que comença a ser força pesat. I un exemple d'aquest nivell en el que ens trobem doncs és aquesta cançó que es diu Te quiero i és de uh, Jo no conec massa coses d'aquest grup, d'aquesta formació, però us asseguro que tot sembla força. En fi, aquestes són les 10 cançons pitjors del 2008 i jo vull acabar amb una cançó que no és pitjor, o sigui, és un... És una primícia que han tret aquesta setmana, són els irlandesos 1-2, i és aquesta cançó que es diu Get on your Boots, que originalment s'hauria d'haver dit Sexy Boots, però bueno, amb aquesta cançó acomedem la Norma, Vidal, Norma, que vagi molt bé. te quiero. Te quiero. <laughs> Are you prepared to take the... Senator? I am. I, Barack Hussein Obama, I do Barack, solemnly swear... I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear... That I will execute the office of President to the United States faithfully... That I will execute... The faithfully the, the office of President of the, the United office of States. President of the United States faithfully... ...and will to the best of my ability... ...and will to the best of my ability... ...preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. CatalunyaComunicació.cat t'ofereix aquest espai. Amb aquestes paraules, Barack Obama va ser investit president ahir a la tarda, a les 6 de la tarda més o menys, hora d'aquí de Catalunya. Romar Rofas, molt bona tarda. Molt de tarda, eren les eh, 6 i 4 minuts, exactament, quan 4.500.000 persones van aclamar enfermedidament el nou president, el que va passar de ser president electe a eh, president, en totes les de la llei, eh, dels Estats Units. Sí, senyor. Tu vas seguir-ho tot des de Chicago. Suposo que el fred que feia Washington, que parlaven de temperatures gèlides al punt del migdia, que és el moment en què va jurar el càrrec, també es notarien pel nord dels Estats Units, oi? Sí, sí, es notava i eh, quedaves una mica tasturat quan, quan veies que doncs, el eh, quasi eh, dos, tres quartes parts de Catalunya estaven allà posades aguantant el fred unes quantes hores, perquè a més la, la setembre es va allargar un quart d'hora o un quart d'hora del que estava previst, i doncs, allà aguantant el fred i per aclamar doncs, el que és un, un canvi de president històric i multitudinari com no, com no havia sigut mai. Un president que, que està acompanyat pel Bush Pare, eh, Al Gore, el que vam veure molt envellit, eh, Bush Para també, eh, evidentment, molt, molt envellit amb el, amb el bastó, Jimmy Carter, que sembla que ja ha arribat un punt en què no en baneix més, i Clinton acompanyat, evidentment, de la, de la nova secretària d'Estat, Hillary Clinton. Uh -huh. La veritat és que comentaves això, és un fet bastant, bastant característic que més de 4 milions de persones es reunissin en el, en el mall de Washington per veure com el primer, com el primer president afroamericà jurava el seu càrrec. Sí, podríem dir que... Si Lincoln era a Maradona, uh, Obama és el nou Messi. Està bé, aquest símil futbolístic està bé. Realment uh, hi ha moltes esperances exposades, no, també? Sí, sí, hi ha moltes esperances. Uh, es veu amb la gent que, vols dir, amb aquest seguiment multitudinari i, i doncs això, que està una miqueta farta de, de la política de es considerant a tothom enemic, um, guerres preventives, i sí, ara ja estan una cansats. Uh -huh. um, i, bueno, una miqueta doncs, buscant ja algú tenien ganes de que arribés algú que comencés a posar ordre ja volem si al final resultarà ser així però bé, en les intencions són les, són les millors en el seu discurs ha tornat a apel·lar a les parts de la gent vull dir, som una administració però ja sou vosaltres els que en el passat vau aixecar aquesta nació i ara ho tornareu a aixecar amb... Um... També ha fet un guinyo al, al fet de que sigui primer president afroamericà, recordant que una persona que fins fa molts anys no podia reservar taula, Bé, ell, ell no va avui a aquesta època, o la va avui molt petit, però doncs, si no s'han passat, si no podien reservar taula, doncs ara ha arribat a la presidència afroamericà. Uh -huh. I doncs, això, que la, la política exterior també fa referència de que no s'han de buscar... En, en amic, sinó que s'ha de, de buscar les màximes aliances possibles, diàleg i una miqueta doncs, de cordura a la, a la política exterior que fins ara era o, o, o estàs contra nosaltres o, o estàs contra nosaltres. I una de les primeres promeses electorals és tancar Guantànamo. Exacte, tancar Guantànamo, una cosa que també al cel, no només des dels mateixos Estats Units, que potser no tant, però sobretot de, des de la comunitat internacional i doncs, tot això, dir que en el seu discurs hi havia molts, uh, molts cops d'ull, molts guiños a a el que seria l'àmbit internacional. O Obama és conscient que no només els uh, Estats Units té moltes experiències amb ells, sinó també tota la comunitat internacional i, i, i és això doncs, que ha fet molt amb tot això de la política exterior, de, de ser amic, de fer aliances, i també això, doncs, de, de començar a posar ordre amb el respecte de, de, de... O sigui, la primera nació del món no pot, no pot vulnerar drets humans i, doncs, això, mm -hmm. començar a escollir. Doncs bé, Romà, ens eh, parlarem dimecres que ve, veure com ha estat aquesta primera setmana a la Casa Blanca amb aquest nou inquilí, Barack Obama, i tota la seva família, entre els quals també figura la seva sogra, que, que també han tratat a formar part de, de la família de la Casa Blanca. I, i ens quedem amb aquesta imatge de com Barack Obama i Joe Biden acomidaven amb la mà al president George Bush l'expresident ja George Bush amb la mà que marxava amb l'helicòpter presidencial cap a la seva nova casa Cap a cert, Bush se l'ha vist a, després de, de la investidura i després de, de sentir discurs semblava, no ho sé, no ho semblat ni, eh, però semblava fins i tot que mirés a Obama amb, amb certa admiració a, a, no sé, una cosa curiosa no? que se'l com com una persona doncs, famosa i que, que, el, que el supera amb estrell. És que a ningú se li escapa que aquest és un canvi històric molt important i suposo que també Joss Bush, d'alguna manera també és conscient del revolució que pot suposar per una administració americana també tenir un canvi i també en aquestes característiques tal i com Joss Bush ha marxat de la Casa Blanca deixant una mica el país potes en enlaire. Sí. Doncs uh, seguirem els próxims dies i si aquests canvis doncs, són tan contundents com anuncia i sobretot si, si es comencen a aplicar amb la, amb la rapidesa amb que, amb que tothom espera, vaja. Doncs molt bé, romans, veiem dimecres que ve. Que, que vagi per Chicago. Molt bé, igualment per aquí. Que vagi aquí. bé, I aquesta setmana, a part de destacar Barack Obama per la seva investidura ahir mateix en el Capitol, en el Hall de Washington, també hi ha hagut un fet molt característic a casa nostra, i és l'entrega dels primers premis Gaudí, els primers premis que destaquen la tasca del cinema català. Per parlar-ne, evidentment, tenim el nostre home del cinema, en Sergi Calli. Molt bona tarda, Sergi. Hola, molt bona tarda. Realment tenen projecció aquests premis o és un invent només perquè s'ha vingut a fer Vicky Cristina Barcelona a Catalunya? Bueno, anava a dir que era un invent, però no per Vicky Cristina Barcelona. Ah, tot podria ser... El, el tema del, del, del premi és una cosa així com molt fictícia que es fa per promocionar el propi cinema uh -huh. però jo crec que és important perquè com a mínim hi ha els premis del cinema europeu que saps, és una cosa que diuen, no, oh, són com els Oscars d'Europa i tal, sí. però a l'hora de la veritat no hi ha cap televisió que els emeti. O suposo sí, que faran aquí... França algú ho ametrà perquè ho fan allà. No, no, no, em sembla, que, em sembla que no hi ha cap televisió així, igual que els Òscars, que ho fan en directe i tal, o els Gaudí no, ara podem parlar dels Gaudí, sí. eh? ja no cal fer la, la comparativa amb els Òscars <ríe> sí, sí. doncs com a mínim que es faci aquests premis que a mi en Joan Joan, bueno és igual. Ja un dia, sí, sí. un altre dia d'això. Però bueno, que es facin aquests premis amb la, amb la intenció de promocionar el cinema a mínim que si, si fiqui TV3 i els faci en directe i com a mínim faci la, la fanfarra, doncs està bé. Està bé perquè la veritat és que el cinema espanyol no, no, no es veu, mm -hmm. diguem-ho clar, perquè no... De totes les pel·lícules que hi han, sobretot les que no són Vicky Cristina a Barcelona, m'agradaria sí, sí, sí. no saber quants espectadors tenen, de moment, molt poc. I el que és característic és que també a la gala d'abans d'aquí explicaven que és cinema en català tot aquell que té algú que hagi participat de sigui de Catalunya llavors s'anaven fins a Transiberian on clar. hi havia tres persones que eren catalanes bueno, no, que havíem... però Transiberian és Filmax és Filmax també clar, que és catalana, ah, o, clar. Vull dir, que aquest encara està justificat sí, sí, sí, bueno, clar, però també és estrany, és estrany perquè dius, bueno, fins on arriba no, el, el uh -huh. i a més també que hi, ha, hi ha seccions estranyes com dius, bueno, hi ha pel·lícula en català, pel·lícula en altra llengua i millor pel·lícula europea Sí. que bueno, és estrany, que no ha guanyat Camino també, no? que dius, bueno, com funciona això no? uh -huh. però bé, en fi, uh, jo crec que potser les categories no són les més adequades perquè potser jo crec que s'hauria de potenciar una mica més l'amater no? l'òpera la, la, prima o l'actor revelació, l'actiu revelació uh -huh. precisament per potenciar un nou tipus de cinema català, Clar. no Ventura Pons que ja ens el sabem, Woody Allen, saps? És que és, que, és, que és molt raro tot, uh -huh. <laughs> molt estrany Home, si el veritat és que sí, i Ventura Pons també cal destacar la cara, que el mapa de cara que se li va quedar com es van portar el, el premi la millor pel·lícula, però d'això volia parlar amb tu sobre la millor pel·lícula de Parla Catalana que és aquesta, que és la dels tres reis mags d'Orient aquesta freestyle que ha l'Albert Serra M'agrada molt l'exposició freestyle perquè és ben bé això. Eh? És que és un freestyle perquè bueno, realment qui, qui, qui veies la gala ja va veure quin, quin, quin, quin, quin és la manera de ser d'aquest home no? però va ser aquesta pel·lícula al cant dels ocells La van fer Sitges, i no hi va anar perquè aquell dia no siguem sé què em tocava, no bueno, saps? Allò que vaig dir Ai, no, aquesta fa mandra i tal. I ara me'n penedeixo perquè és una que tu em parla molt bé que sembla molt interessant i com mínim mes original i, i el, i el paio aquest, Albert Serra, que és una, una mena d'il·luminat, però que com que va a la tele i ho fa tot allò, ah, jo sóc un divo, i tal, <ríe> doncs cola, sí, no? Sí. Que una mica de la moraleja és aquesta, si vols fer si no t'ho fes qualsevol cosa, i fes ho vens amb, amb cara, ja està, segur que hi ha algú que li agrada. Hi haurà no. algú que no, però bueno, després hi haurà el debat. I Sempre ja mentre justifiquis, després... Eh, si, hi ha debat, si hi ha debat, és, és que anirà bé. Anirà després bé. quedes com un gurú, també, de... Ah. Clar, clar. Sí, sí. I, I si no tens públic, doncs, després ets un, un director maleït, que també està bé, també sí. és maco. Escolta, a mi també, l' Cristina Barcelona, eh, amb aquests tres premis que s'han dut. Pel·lícula en una altra llengua. Exacte. Sí. Yeah. Me sembla que s'han portat l'actriu secundària Penelope Cruz sí. i Música Original, música ah, que la cançó aquella, odiosa. Correcte, bueno, és igual, sí, que és igual, Barcelona... És en fi. Ne, ne, ne, ne. Es que, es que serà per repetició, que m'he cansat de, de tot el que relaciona aquesta pel·lícula. Eh. En fi, el, el tema és aquest, això que deies de l'Aventura Pons, uh -huh. que avui mirava les, les notícies i hi havia una antiga a internet que deia Forasteres lidera els premis Gaudí amb deu nominacions. Eh? I bueno, lidera no, vull dir, com... espera liderar perquè al final s'ha emportat res una, una actriu una sí, sí, actriu. A actriu. Que ha de, també ha d'haver-hi sintonia, no? sintonia perquè tampoc no pots fer una pel·lícula perquè siguin en català l'hagis de anar a veure per nassos jo clar, tampoc no ja, vaig a veure que... no qualsevol tonteria americana bueno, o no, a veure, jo, sí. també... No, bueno, jo també utilitzo un criteri per anar al cinema <sus> sí, sí, bueno, jo, a, veure, a vegades no, perquè a vegades poso la tele el primer que fan no, no però sí que és veritat que correm molt a dir, clar, és que els polítics no promocionen el cinema català, no? o coses així i mm. la que tampoc en posem massa èmfasi en veure'l. No, no. I, I veient aquesta llista de pel·lícules, a vegades sí que dius, va, si en el català vol dir un determinat tipus de coses. Però si veus la llista de coses que tampoc... Aquesta de Benvenidor Farwell, no sé què, Wimheim? Sí, o no. Wiking. <laughs> ah, aquesta, jo, jo crec que és una pel·lícula que pot ser bastant interessant. Mm. O si no, la millor pel·lícula d'animació, que ha de ser Rubelló. Rubelló. No, no. El Senso Noel. Sí, ja. Jo, jo pensava que guanyaria Don Quixote. Però ja, doncs no, no amics. No, no. Rubelló. No, amics. Que has estat molt content, sí, sí jo què sé, Camino de Javier Fraser, que tingui un premi dir, que que sigui en aquesta llista jo crec que és una pel·lícula interessant uh -huh. i per tant, per tot això, estan justificats els premis Gaudí? No ho sé, s'havien de fer? No ho sé, està bé que es faci? Sí, segurament sí Estic a favor. Saps què, Sergi? No A l'any tornen a fer. Ja, bueno, clar I, i a la tercera segur que Joel Joan s'emportarà un premi. Vols dir? Ja ho veuràs Bueno, ja ho veurem. No trigarà pas gaire, eh bueno, ja, ja, ja ho comentarem això d'aquí dos anys Recordem, guarda aquest tall. M ho, m ho guardaré, m'ho guardaré Guàrdal! <laughs> Molt bé, Sergi bueno, fins molt bé. Apa, Apa adeu-siau. Adéu. Adeu. I ha arribat a aquest punt del programa. Hem parlat ja de música, hem parlat de política, hem anat fins als Estats Units per seguir la investidura de Barack Obama i hem parlat de cinema. Hem viatjat fins a Sant Joan d'Espí, on ahir, abans d'ahir es van celebrar els Premis Gaudí. Ara toca doncs, parlar de meteorologia amb el nostre meteoròleg personal, en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda. Uh, uns dies que no han estat tan moguts com els que vam tenir la setmana passada en tanta neu i tanta història, però que sí que es presenta una mica, una mica enrebuscat, tot plegat, no aquesta propera setmana? Sí, sí, ara venim d'un cap de setmana anticiclònic, que ja feia falta, uns dies de, de calma meteorològica, i bé, hem començat a notar aquesta perturbació que ens va portar temperatures fins i tot una mica primaverals, el dilluns, però que ja va començar a girar el temps, amb pluges a tot el Vallès, disperses, però, però que van acumular algunes dècimes de litre, i ara doncs, això tenim aquestes temperatures baixes degut a aquests vents de nord-oest que ens han arribat a partir d'un front atlàntic, que això aquí Catalunya es transforma en precipitacions al vessant nord del Pirineu i nuvolades a la resta de Catalunya, tot i que a, sense precipitacions i fins i tot cel serem moltes zones. Què passarà aquests dies? Doncs bé, és situació de, de bogeria, podríem calcificar-la, perquè ens van arribant fronts de, de l'Atlàntic i el que ens toca ara és un front càlid que arribaria a partir del dijous al vespre. Què vol dir això? Doncs fin, fins avui hem tingut aquestes temperatures bastant baixes, que tenim cotes de neu fins i tot aquí al Vallès amb alerta meteorològica de 500 metres, fins i tot per sota en moments de xàfec. Doncs a partir de demà què passarà? Doncs demà dijous començarem el dia amb precipitacions que podrien ser disperses a algunes zones del, del país, però sobretot al vessant nord del Pirineu amb cotes de neu doncs, que aniria pujant d'aquests 600 metres a 500-600 metres ja cap a 1.300 metres perquè el front, front atlàntic ens començarà a impulsar vents de component oest, és a dir, ponent, que mm -hmm. Catalunya es transforma doncs, en, en temperatures en alça, sobretot al litoral i per el litoral català, i aquesta situació d'estabilitat, però amb temperatures molt altes que ens poden portar un divendres bastant calorós, tan calorós doncs, que passaríem d'aquests 1.300 metres de cota de neu a 2.300 metres de la cota. És a dir, precipitacions que gairebé seran nules, però aquests vents rascalfats de ponent ens podem portar, doncs, una petita primavera, un altre cop aquest divendres. Mm -hmm. Per tant, és que fins i tot podrien arribar als 20 graus. 20 graus, però clar, llavors aquí ens trobem amb, amb, amb aquell dilema que té la gent, que té el, el coll una mica agafat, que es pot trobar encara pitjor aquests dies, perquè diguéssim, si passem de tenir una temperatura superalta a tornar-la a tenir baixa, sí, sí, no, és un sosletal. temps que, que s'ha de seguir dia a dia, perquè ja diem, ara venim de temperatures baixes, que acabem a ple hivern, demà començarà a pujar i divendres trobarem unes temperatures que es podran anar amb jaqueta perfectament i el cap de setmana sembla doncs, que es torna torça en aquest sentit perquè ens arriba un front fred atlàntic que es tornarà a portar béns a nord-oest que això doncs, es transforma amb el que tenim fins ara. Temperatures més baixes, cota de neu baixant altre cop fins als 800 metres fins i tot i bé, tornar a treure l'abric de l'armari, bufandes fins i tot, tot i que no serà tan exagerat i el descens serà progressiu. Però, però, vaja, passarem a això d'hivern a primavera, primavera a hivern un altre cop... i sembla que aquesta dinàmica s'ha de mantenir fins a principis de la setmana que ve. Uh -huh. I pel que fa al paraigües, perquè aquí, clar, estem parlant de bufant de guants, però realment plourà aquests dies o què hem de fer? Doncs ja diem, demà farà més noves que als el paraigües, demà algun pluji em dispers, i a divendres no creiem que, que plogui gairebé lloc només alguna zona Pirineu. i és una situació que, el, que la Vall d'Aran es coneix com la... El vent d'Espanya. Què vol dir això? Doncs que ve un vent de component oest, sud-oest, que, com passa totes les muntanyes, baixa fins a la, a la plana de, de Viella i tota aquesta zona, i baixa molt rescalfat i pot fer molta calor allà. És a dir, que ni allà es'peren en principi precipitacions, tot i que hi ha possibilitats, alguns pluja i però no s'espera en un, una situació de pluges ni molt menys generals. I que el Basset Nord, doncs, amb, amb els fronts atlàntics, pot anar acumulant algunes precipitacions sobretot dècades al cap de setmana i en forma de neu. Però vaja, no, no creiem que aquí al Vallès s'hagi de fer molt, molt d'ús amb el Barahegües. Uh -huh. Doncs molt bé, i a nivell europeu hi ha alguna, alguna novetat, alguna cosa sorprenent que calgui destacar? Doncs sí, com dèiem la setmana passada, tenim aquesta circulació zonal de les pertorbacions, és a dir, que passen pel nord del continent, i és que sobretot al centre d'Europa i a les illes britàniques s'espera fred, que podria ser bastant intens, sobretot a la zona d'Escòcia, perquè les temperatures poden baixar molt a causa de les pertorbacions que estan passant i dels vents de component nord directe de l'àrtic que estan baixant. També a, a la zona d'Itàlia, sobretot al nord de la península, Itàlica, s'espera doncs, una pertorbació que podria reactivar les precipitacions que es podrien ser fins i tot en forma de neu a contes molt baixes que no descartem a, a nivell de, de mar, pràcticament. Però, però vaja, sobretot, si neu a Europa aquests dies, informeu-vos perquè la situació actual és de fred, eh? Fred viu, que sembla que es mantindrà... I això, els mapes de llarg termini que indicaven doncs, pertorbació que fins i tot podria ser amb vents de procedent sibarià aquí a Catalunya, és a dir, molt fred amb precipitacions però ara tornem a indicar doncs, una situació zonal totalment amb anticicló tot s'ha de anar seguint perquè els mapes no, no es decanten per un cantó ni l'altre i bé, esperar les previsions de llarg termini que vam fer la setmana passada Doncs estem pendents del temps que ens ha de fer i sobretot molt pendents dels mapes però també el que ens expliquis tu cada dimecres Ja Xavi assegura, ens veiem dimecres que ve Vinga, fins dimecres Albert Adéu-siau i fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres que un cop més us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller, Roma Rufes i qui us parla Albert Segura. I ara que sembla que el fred i la calor es debaten per veure qui té més presència a les nostres vides, és quan ve més de gust quedar-se a casa reolit al sofà sense fer res i esperar que la sona arribi de manera pausada i sense fer soroll, com la neu quan comença a caure picant en una finestra amb suavitat. Mentre algú us remena coberts i plats a la cuina, una idea us pot donar ànims per aixecar-vos i posar el vostre granet de sorra al sopar, encara per fer. Saber que en un parell d’uretes estareu a punt d'endinsar-vos en el somni profund de la nit, que no entén d'espais ni de temps. I com que nosaltres tampoc n'entenem, us deixem amb Lady Gaga i un tema que de ben segur començareu a sentir molt aviat per tot arreu, Jazz dens, Que tingueu una molt bona nit. pol arroba catalunyacomunicació.cat